Kapitel 8 Så sa Jehova til Moses. Gå in til Farao, og du skal si til ham. Dette er hva Jehova har sagt. Send mitt folk bort, så de kan tjene mig. Og hvis du fortsatt nekter å sende dem bort, se, da plager jeg hele ditt område med frosker. Og det skal formelig vrimle av frosk i nilen og de skal sannelig krype opp og komme inn i ditt hus og ditt indre soverom og på din seng og inn i dine tjeneres hus og på ditt folk og inn i dine ovner og opp i dine deigetrau. Og froskene skal krype opp på dig og på ditt folk og på alle dine tjeneres. Senere sa Jehova til Moses, «Si til Aaron, rekk din hånd med din stav ut over elvene, nilkanalene og de sivgrodde dammene, og få froskene til å krype opp over Egypts land. Dermed rakte Aaron hånden ut over Egypts vann, og froskene bynte å krype opp og dekke Egypts land. De magipraktiserende prestene gjorde i midlertid det samme med sine hemmelige kunster, og fick froskene til å krype opp over Egypts land. Etter en tid tilkalte fara og Moses og Aaron og sa, «Bønnfall i hova om at han må ta froskene bort fra mig og mitt folk!» «For jeg vil sende folket bort, så de kan offre til Jehova.» Da sa Moses til faro, «Ha selv den ære framfor mig å si, når jeg skal be inntrengende for dig og dine tenere og ditt folk, for at froskene skal bli fjernet fra dig og dine hus. Bare i Nilen skal det bli tilbake.» Till dette sa han, «I morgen.» Så sa han, «Det skal skje etter ditt ord, så du kan vite at ingen er som Jehova vår Gud.» For froskene skal visselig forsvinne fra dig og dine hus og dine tjenere og ditt folk. Bare i Nilen skal det bli tilbake. Moses og Aaron gikk så ut fra fara og, og, Moses ropte til Jehova på grunn av froskene som han hadde ført over fara og. Da gjorde Jehova etter Moses ord, og froskene begynte å dø bort fra husene, gårdsplassene og markene. Og de ga seg til å legge dem i dynger, haug på haug, og landet begynte å stinke. Da fara så at det var blitt lettere, gjorde han sitt hjerte uimottagelig, og han hørte ikke på dem, akkurat som Jehova hade sagt. Jehova sa nå til Moses, «Si til Aaron, rekk ut din stav og slå på jordens støv, og det skal bli til mygg i hele Guds land.» Og de ga sig til å gjøre dette. Aaron rakte altså ut sin hånd med sin stav og slo på jordens støv, O myggene kom over mennesker og dyr. Alt støve på jorden ble til mygg i hele Egypts land. Og de magipraktiserende prestene forsøkte å gjøre det samme med sine hemmelige kunster for å frambringe mygg, men de kunne ikke. Og myggene kom over mennesker og dyr. Da sa de magipraktiserende prestene til faro, «Det er Guds finger!» Men faroos hjerte var fortsatt forherdet, og han hørte ikke på dem, akkurat som Jehova hade sagt. Så sa Jehova til Moses, «Stå tidlig opp i morgen og still deg opp foran faro. Se, han går ut til vannet, og du skal si til ham, «Dette er hva Jehova har sagt. Send mitt folk bort, så de kan tjene meg. Men hvis du ikke sender mitt folk bort, se, da sender jeg brems over dig og dine tjenere og ditt folk og inn i dine hus.» O husene i Egypt skal være fulle av brems, og like så den jord i de står på. Og den dagen skal jeg visselig skille ut landet Gosen, hvor mitt folk er, slik at det ikke finnes brems der, for at du skal kjenne at jeg er Jehova midt i landet. Og jeg skal i sannhet gjøre en avgrensning mellom mitt folk og ditt folk. I morgen skal dette tegnet finne sted. Og Jehova gikk i gang med å gjøre dette og store svermer av brems begynte å trenge inn i Faraos hus og hans teneres hus og hele Egypts land. Landet ble ødelagt på grunn av brems. Til slutt tilkalte Farao Moses og Aaron og sa, «Gå av sted og offre til deres Gud her i landet». Men Moses sa, «Det går ikke an å gjøre det, for vi ville offre noe som er ved det styggelige for Egyptene til Jehova, vår Gud». Sett at vi offret noe som er ved det for Egypterne for øynene på dem, ville de ikke da steine oss? Vi skal dra tre dagsreiser ut i Ødemarken, og vi skal avgjort offre til Jehova vår Gud, akkurat som han har sagt til oss.» Farao sa nå, «Jeg, jeg skal sende dere bort, og dere skal sannelig offre til Jehova deres Gud i Ødemarken. Men når dere drar, dra da ikke så langt bort.» «Be inntrengende for mig? Da sa Moses, «Se, jeg går nå bort fra dig og jeg skal i sannhet bønnfalle Jehova, og hver brems skal sannelig forsvinne fra Farao hans tenere og hans folk i morgen. Måtte fara og bare ikke føre oss bak lys igjen ved ikke sende folket bort for å offre til Jehova. Deretter gikk Moses ut fra fara og bønnfalt Jehova.» Så gjorde Jehova etter Moses ord, og hver brems forsvant fra Farao, hans tenere og hans folk. Ikke en var tilbake. Men Farao gjorde sitt hjerte uimottagelig denne gangen også, og sendte ikke folket bort.»